פרק ח' אחרי כן הלכו איש-איש לביתו, וישועה הלך אל הר הזיתים. בבוקר השכם חזר לבית המקדש, וכל העם באו אליו. הוא ישב ולימד אותם. אז הביאו הסופרים והפרושים אישה שנתפסה בניאוף. העמידו אותה באמצע ואמרו לו, רבי, האישה הזאת נתפסה בניאוף בשעת מעשה. משה ציוונו בתורה לסקול נשים כאלה. ומה אתה אומר? זאת אמרו כדי לנסות אותו, שיהיה להם במעלה שמו. אולם ישוע התכופף, ובעצמו כתב על הארץ. כשהוסיפו לשאול אותו, זקף קומתו ואמר, מי מכם נקי מחטא? שיהיה הוא ראשון להשליך עליה אבן. ושוב התכופף וכתב על הארץ. כשומם זאת, יצאו אחד-אחד, החל מהזקנים. הוא נותר לבדו, והאישה עודנה במקומה. הזדקף ישוע ואמר לה, אישה, היכן הם? האם לא ירשיע אותך איש? השיבה ואמרה, אף לא אחד, אדוני. גם אני אינני מרשיע אותך, אמר לה, לכי ואל תוסיפי לך תוא עוד. ישוע הוסיף לדבר אליהם, ואמר, אני אור העולם. איש ההולך אחריי לא יתהלך בחושך, אלא אורח חיים יהיה לו. אמרו לו פרושים, אתה מעיד על עצמך, עדותך איננה נאמנה. השיב ישוע ואמר להם, גם אם אני מעיד על עצמי, עדותי נאמנה, כי יודע אני מאין באתי ולאן אני הולך. אבל אתם, אינכם יודעים מאין אני בא או לאן אני הולך. אתם שופטים כדרך הבשר. אני אינני שופט איש, וגם אם אני שופט משפטי אמת, שכן אינני לבדי. אלא אני והאב אשר שלחני. אף בתורתכם כתוב שעדות שני אנשים מהימנה היא. אני הוא המעיד על עצמי וגם האב אשר שלחני מעיד עלי. איפה אביך? שאלו אותו. השיב ישוע. גם אותי, גם את אבי, אינכם מכירים. אילו הכרתם אותי, גם את אבי הייתם מכירים. את הדברים האלה דיבר בלשכת האוצר כאשר לימד בבית המקדש, ולא תפס אותו איש, מפני שטרם הגיעה שעתו. הוסיף ישוע ואמר להם, אני הולך, ואתם תחפשו אותי. ברם, בחטאתכם תמותו. אל אשר אני הולך, אינכם יכולים לבוא. אמרו היהודים, האם יהרוג את עצמו? שהרי הוא אומר, אל אשר אני הולך, אינכם יכולים לבוא. אמר להם, אתם מלמטה, אני מלמעלה. אתם מן העולם הזה, אני אינני מן העולם הזה. לכן אמרתי לכם, שתמותו בחטאיכם, שכן, אם אינכם מאמינים כי אני הוא, מות תמותו בחטאיכם. מי אתה? שאלו אותו. השיב להם ישועה: מה שאני מדבר אליכם גם מראשית. רבות יש לי לדבר אליכם ולשפות. אבל שולחי אמת, ואני את אשר שמעתי ממנו, זאת אני מדבר אל העולם. הם לא הבינו שדיבר אליהם על האב. אמר להם ישועה: כאשר תרימו את בן האדם, אז תדעו כי אני הוא, וכי אינני עושה דבר מתוך עצמי, אלא על פי מה שלימדני אבי, את זאת אני מדבר, ושולחי הרי הוא איתי, ולא עזבני לבדי, כי את הטוב בעיניו אני עושה תמיד. כשאמר את הדברים האלה, האמינו בו רבים. אמר ישועה אל היהודים שהאמינו בו, אם תעמדו בדברי, תלמידי אתם באמת, ותדעו את האמת, והאמת תשחרר אתכם. השיבו לו, זרע אברהם אנחנו, ומעולם לא היינו משועבדים לאיש. מדוע אתה אומר, בני חורין תהיו? ענה להם ישועה, אמן, אמן אני אומר לכם, כל עושה חטא, עבד הוא לחטא, ואין העבד שוכן בבית לעולם, הבן שוכן לעולם. לכן, אם הבן משחרר אתכם, באמת בני חורין תהיו. אני יודע שזרע אברהם אתם, ואולם מבקשים אתם להרוג אותי, כי אין לדבריי מקום בקרבכם. אני מדבר את אשר ראיתי אצל האב, אתם עושים מה ששמעתם אצל אביכם. ושיבו ואמרו לו, אברהם הוא אבינו. אמר להם ישוע, אם בני אברהם אתם, עשו את מעשי אברהם, אלא שכעת אתם רוצים להרוג אותי, איש שדיבר אליכם את האמת אשר שמעתי אצל האב. זאת לא עשה אברהם. אתם עושים את מעשי אביכם. לא ילדי זנונים אנחנו, אמרו לו, יש לנו אב אחד, האלוהים. השיב להם ישועה. אילו אלוהים היה אביכם, הייתם אוהבים אותי. שכן, אני מאת האלוהים יצאתי ובאתי. אין לו מעצמי באתי, הוא הושלכני. מדוע אינכם מבינים את דיבורי? מפני שאינכם יכולים לשמוע את דבריי. אתם, מאביכם השטן, ואת מאבי אביכם חפצים אתם לעשות. הוא רוצח, היה מראשית, ובה אמת לא עמד, כי אין אמת בו. מדי דברו שקר, מתוך ישותו שלא ידבר, כי שקרנו, ואביה שקר. אבל מאחר שאני אומר את האמת, אינכם מאמינים לי, כי מי מכם על אבן יוכיחני. ובהמרי אמת, אינכם מאמינים לי. זה אשר מאת האלוהים שומע את דברי האלוהים, אתם אינכם שומעים, כי אינכם מאת האלוהים. השיבו היהודים ואמרו אליו, האם לא צדקנו באומרנו ששומרוני אתה, ושד בך? ענה ישועה. אני אין בי שד, אלא שמכבד אני את אבי, ואתם בזים לי. אני אינני מבקשת את כבודי, יש אחד המבקש ושופט. אמן, אמן, אני אומר לכם, אם אשמור איש את דבריי, לא יראה מוות לעולם. אמרו לו היהודים, כעת נוכחנו לדעת שיש בך שד. אברהם מת, וכן גם הנביאים. ואתה אומר, אם אשמור איש את דבריי, לא יטעם מוות לעולם? האם אתה גדול מאברהם אבינו שמת? גם הנביאים מתו. מה אתה עושה את עצמך? ענה ישועה, אם אני נותן כבוד לעצמי, כבודי, אין בו כלום. אבי הוא המכבד אותי, אשר אתם אומרים עליו הוא אלוהינו, ואתם אינכם מכירים אותו, אבל אני מכיר אותו. אם אומר שאינני מכיר אותו, אהיה שקרן, כמוכם. אברהם, אני מכיר אותו, ושומר את דברו. אברהם אביכם, שש לראות את יומי, ואכן, ראה ושמח. אמרו לו היהודים, עדיין אינך בן חמישים שנה, ואת אברהם ראית? השיב להם ישוע, אמן, אמן, אני אומר לכם, בטרם היות אברהם, אני הוא. משום כך, הרימו אבנים להשליך עליו, אלא שישוע הסתתר ויצא מבית המקדש.